«Це неподобно навіть, до чого збавило тебе, пані, з хлопами. Ти ще не ляпничого такого ганебного перед величною персоною найяснішого круля». «Тим паче, — згоджувалася няня, — що він, напевне, закохається в мою зірочку і одружиться, бо найясніший круль удавець». «Що дивного, — ствердила панна, — потоцьки і могутністю, й заможністю королям не поступляться» тільки от наша панна Ядвіга відсахне його від себе своїми хлопськими поглядами і прихилами. — Не хочу я, не хочу за короля заміж, — лементувала нервово князівна, з очицями повними слід, скидаючи з себе хапливо у бори, злякавшись, щоб вони справді не навіяли ще такого лиха. — Не хочу я його, боюсь я вашого короля. — Та заспокойся, — завважила Сливинська, — ще тебе ніхто й не свата, ще зарано. «Ще повчитися треба. От коли б твій тато, князь, замість того, щоб по бусурманських землях блукати та повернувся додому, так ти б за півроку стала глянцюваною». «Ох, коли б ясносвітоцний, князь позирнув на своє дитинятко, умер би від радості», — озвалася й няня. «Не барзо б тільки подякував за едукацію хлопську». «Не лайте, панно моєї дорогої няні, я і при батькові буду її на дусе на світі любити». Образилась князівна і вибігла зі спочивання на дворище. Вона кілька раз пройшлась по широких кам'яних брилах і зупинилась край башти. Всі ці розмови бентежили її гадки новими, чарівними і страховитими почуваннями. Вона не могла ще в них розібратися, а почувала собі лише незвичну вагу. Тільки свіже осіннє повітря гамувало поволі її збурену кров. Усюди кипіла робота. По мурах вилискували важенні гармати, по яких уже парсунило і грало проміння. На високих шпилях приладновували короговки. Важкі ж з високими спинками крісла виносили з палацу на дворище. Товстий, червоний, як буряк, пан Запольський, бігав усюди, засапавшись і лає усіх, що хвилини. «Не так, лайдаки, не так, хамиська! Ой, що я вдію бідний з отим проклятим бидлом!» «Запаскудили все, загнуїли, а тепер що казати мені перед найяснішим? Куди ти їдали? Назад!» Все це розвітрило помало молоду панну, і вона, забувши навіяний нагадки жах, рготала щиро смішного пана Запольського. Ідучи повз льох, вона запримітила, що двері йому відчинені, і що челядники з них виносять важкі посудини. «А хто там у льоху?» – зацікавилась панна. «Старий Віцент!» І ясть жура, відповів челядник. А, і ясть там, подумала князівна, і їй чогось стало й соромно, і гірко, що вона й досі не згадала про його. Тепер, навпаки, вона в своїм серці почула такий приплив прихилу до свого забутого друга, якого ще ні разу в житті не зазнала. І зразу наважилась вона побігти в льох, побачитись з ним і переказати йому про все, що там говорилось. Я з дитячою прикрістю збігла вниз по кам'яних сходах, і тоді лише зупинилась, коли її горнула вогка холодна пітьма. Тільки тепер опам'яталась князівна, що не захопила ні каганця, ні смольниці, і торкаючись рукою слизької стіни, почала вона помицки по темному хіднику посуватись уперед. Але досягши розвиття, вона зупинилася, вагаючись, і стала гукати. Підхопила луна срібний її голосок, покотила по переплутаних хідниках і кожен із них відгукнувся радісно. Переливалися, перегравалися звуки, аж поки не гасли десь далеко-далеко. Довго князівна тішилась жартівливими виграшками луни, поки не дочула, що вона їй принесла з підземної темряви знайомий дорогий відгук. затремтіла від радості панна, що її почули, і почала стиха прямувати на голос. Незабаром, по відповідних одгуках завважила вона, що вибрала добру дорогу, та ось нарешті і напевне червонувате світло заблимало далеко в темряві. Князівна пішла на нього сміліше. — Ясю, го, го го то ти? — спитала вона, наближаючись. — Я, я, моя сонечко, — крикнув осяйної радістю Ясь. — І як я голос твій пізнав на такій далині? — Старий Віцент праворуч пішов, а я ліворуч, і вгадав. Люби мій Ясю скрикнула і кинулась до свого друга князівна. — Ех, і щастя ти мені принесла, моя квітко рожева! Таке щастя, якого мені й не снилося! — промовив Ясь, цілуючи її рученьку. — Ми тепер так рідко бачимось. Тебе ховають усе у замку, а мене ганяють. То на полювання, то на науку, а коли й трапиться здибатись з тобою часами, то все при чужих. «Та тепер вже вкупі й бігати, й бавитись ніякого», завважила смутненько Ядвіга. «Ох, минув золотий час, минулося й моє щастя», зітхнув тяжко Ясь. «Чого минулося? Не кажи такого сумного Ясько, а то я заплачу. Мене й без того ви мені жили з приїзду того короля. Такого не говорили, не стахали, а ти ще журиш мене». Оцей самий приїзд і мене пройняв наскрізь, немов ножем серце. «Слухай, кохана, я прагнув з тобою побачитись, поговорити щиро, по душі. Бога про те благав, і милосердний послав мені несподіване щастя, хоч на останку перед розлукою довгою, а може хто відає й довічною. Яся, серденько голубе, не лякай мене, цього зроду не буде, я не переможу цього, промовляла тремтячим голосом дівонька, горнучись до свого товариша друга. Ох, моє щастя, мій незбутошний сне, пригортав її Ясь. Але таке горе може впасти неждано, негадано. Недарма ж їде сюди завтра король. Та що от, що вигадує ясю стара Сливинська ота панна гидка, провадить, що король удовець і що ніби може зо мною побратись. Ясь затремтів і випустив із рук смольницю. Вона встромилась острим кінцем у землю і від руху погасла. Впала ніч і запанував морок. Але недавні ще діти були тепер асхоплені таким пекучим питанням, що не звернули навіть уваги на безпросвітну темінь.